Sme v novom roku 2026, a teda otázkou číslo 1 je, aký bude tento rok. Možno sa niekto zaujíma, či farbou roka v móde bude oblačná biela alebo transformačná tyrkysová, či v lete poletí želé mentolová, slnečná žltá alebo azúrová modrá. Potom, čo sme v Európe zažili v roku 2025, si skôr myslím, že sa bude uvažovať nad použitím upgradeovaného tanku Abrams alebo tankov armata či proriv, budeme uvažovať, na aké ciele ešte nasmerujeme rakety dlhého doletu, na internete budeme premýšľať, ako najlepšie zosmiešniť a ponížiť politického oponenta a do protivládnych videoklipov namiesto klasickej sekery v ruke nasadíme motorové píly podľa argentínskej inšpirácie. Snáď to nezajde tak ďaleko, že budeme v médiách menovať akože nepriateľov liberálneho štátu, tak ako to bolo v 68., keď v rádiách lietali mená akože kolaborantov aj s ich presnými adresami. Veď progres je vývoj, takže vývoj môže smerovať aj k horšiemu, či? V podcastoch Budeme pokračovať budú tvorené jednak vlastnými úvahami, a budeme preberať postrehy z iných médií, ku ktorým sa len tak ľahko v dnešnom cenzurovanom svete nedostanete, a možno rozšírime svoju činnosť na televízne rozhovory s jednou z najväčších slovenských právnických kapacít. V každom prípade držme si palce a nielen klobúky, pretože ideme z kopca. Doteraz sme si dávali buď citát, alebo porekadlo, alebo múdrosť na tento deň. Od nového roka pribudne hlúposť na tento deň. A tu je tá tohtoročná prvá hlúposť, Počúvajte. Šialená samovražda naberá na obrátkach. Nemecké úrady zbúrali svoju najmodernejšiu uholnú elektráriň postavenú len pred šiestimi rokmi. Vláda Angely Merkelovej vynaložila na jej výstavbu viac ako 3 miliardy eur. Treba toto komentovať? Nie... Prichádza ďalší príspevok, tentoraz s názvom Všetci, ktorí si vybrali globalizmus podľa USA, vrátane Ukrajiny a Európy, si vybrali smrť. Autor Rostislav Iščenko, pôvodne ukrajinský, teraz ruský novinár. Článok je z armádneho magazínu a prinášam ho v plnom znení. Niekedy, dúfam, že čoskoro, stúpenci ukrajinizmu, ktorí žijú v emigrácii niekde v Európe alebo v USA, a snažia sa pravdepodobne neúspešne zarobiť si na živobytie, využívajúc im známu ukrajinsku myšlienku, napíšu, že imperiálne Rusko opäť rozdrvilo mladú ukrajinskú demokraciu. Budú uvádzať ako príklad udalosti z rokov 2014 a 2022 a tvrdiť, že Ukrajina sa len bránila. Niektorí im uveria. Takých bude málo, pretože málo kto sa bude zaujímať o historické spomienky úlomkov rozbitého režimu a málo kto ich bude vôbec čítať tým viac, že nevedia písať tak, aby sa to dalo čítať. Ich diela však skončia v knižniciach. Postupne sa dostanú do vedeckého obehu, ako inak spomienky účastníkov udalostí. A budú ovplyvňovať masy nie priamo, ale sprostredkovane, prostredníctvom tvorcov významov vedcov, výskumníkov, publicistov. Nielenže doplnia novými farmami dávno osvojený obraz strašného agresívneho Ruska na západe, ale postupne, podobne ako spisy Rezuna, preniknú do Ruska a budú vnímané ako zjavenie novými generáciami, ktoré nepoznajú skutočné udalosti konca 20. a začiatku 21. storočia, pretože v tom čase sa ešte nenarodili ani oni, ani ich rodičia, a ich starí rodičia v najlepšom prípade chodili do školy. Ľudstvo prešlo obrovskú cestu od kremenných sekier až po vesmírne stanice a atómové bomby. Za túto dobu sa vnútorne aj navonok zmenilo na nepoznanie. Ale presvedčenie, že pred nami skrývajú pravdu a túžba prečítať si, alebo pred vynálezom písma počuť, túto pravdu, odlišnú od oficiálnej histórie, ktorú však nepoznajú, sprevádzala ľudstvo na celej jeho ceste a zostane s ním aj naďalej. Ľudia veria akémukoľvek nezmyslu, len aby bol neoficiálny. Jednotvárnosť oficiálnej verzie človeka nudí a on inštinktívne bez toho, aby si to uvedomoval, začne hľadať alternatívu. Práve preto nikdy nemôžno prestať skúmať vlastnú minulosť. Správnosť vlastných koncepcií histórie je potrebné potvrdzovať každý deň a každú hodinu hľadať nové prístupy k už samotným známym problémom, posudzovať ich z nového pohľadu, vrátane nového meradla. Každá významná historická udalosť má súkromný, regionálny aj globálny význam. Individuálny postsoviecko-banderovský význam ukrajinskej krízy bol mnohokrát analyzovaný a opísaný. Jeho historické a politické hodnotenie nepredstavuje žiadnu zložitosť ani pre výskumníka, ktorý netrpí nadmerným talentom, úplne zapadá do čierno-bielého schématu – dobrí, zlí, naši, nepriatelia. Ale v jej zdanlivej jednoduchosti a zrozumiteľnosti sa skrýva jej politická slabosť. Keďže vždy budú existovať ľudské spoločenstvá, štáty, ktoré sa považujú za našich nepriateľov, konkurencia je väčšiná, v rámci tohto schématu budú banderovci pre nich a priori dobrí ako nepriatelia ich nepriateľov. Pri svojich vedeckých výskumoch a hľadaní dôkazov o svojej pravde sa nebudú orientovať v našich textoch, ale v spomienkach tej istej banderovskej emigrácie tým viac, že budú napísané v tom istom čierno-bielom štýle. Táto čas práce, opis krízy, na najnižšej súkromnej úrovni je mimoriadne dôležitá z hľadiska poskytovania argumentov tým, ktorí urobili svoje politické rozhodnutie, ale ľudia nebudú robiť rozhodnutia na základe banderovských a antibanderovských spomienok, ktorých autori sa budú navzájom obviňovať z rovnakých hriechov a zverstiev, banderovci Rusom už teraz aktívne pripisujú svoje vlastné činy a zámery, ľuďom, ktorí sú od udalosti vzdialení veľkým časovým odstupom a nemajú možnosť ani rozprávať sa s ich účastníkmi, ani aspoň s tými, ktorí účastníkov poznali. Nezostáva nič iné, ako veriť alebo neveriť. Zvyčajne sa politické rozhodnutia robia na základe troch hlavných faktorov. Úrovne vlastnej inteligencie, už sformovaného svetonázoru, uvedomenia si zhody alebo nezhody vlastných životných záujmov s tou či onou politickou koncepciou. Tieto faktory sa navzájom prelínajú a fungujú v nerozdeliteľnej a nespojenej interakcii. Čím nižšia je inteligencia človeka, tým horšie si uvedomuje skutočné dôvody svojej voľby, tým viac je v jeho konaní prítomný inštinkt a emócie. Človek s vyššou inteligenciou je preto schopný nielen sám robiť vedomé rozhodnutia, ale aj riadiť proces voľby časti okolitej spoločnosti, čím sa stáva lokálnym, regionálnym alebo dokonca národným lídrom verejnej mienky. Práve týmto ľuďom pre ich vlastné vedomé rozhodnutia a následnú prácu s masami sú určené rozsiahlejšie štúdie krízových javov, teda posudzovanie krízy v regionálnom a globálnom kontexte. V prípade ukrajinskej krízy sa však regionálnym, európsky kontext, spája s globálnym. Táto problematika bola spravodajsky pokrytá o niečo menej ako problematika ukrajinského banderizmu. V dôsledku masovej ideologizácie európskeho politického života prešli miestne elity procesom negatívnej selekcie, stratili politickú adekvátnosť v prospech ideologického panenstva a v dôsledku toho, že sa pokúsili využiť Ukrajinu ako faktor tlaku na Rusko s cieľom získať dodatočné obchodné a ekonomické výhody veľmi rýchlo sklzli k ukrajinizácii svojich vlastných krajín, čo sa prejavilo prakticky okamžitou z historického hľadiska stratou vojensko politickej a finančno-ekonomickej subjektivity ako v každom štáte samostatne, tak aj v rámci projektu jednotnej Európy, teda EÚ. EU. Z jedného z tvorcov globálnych politických významov sa Európa do roku 2024 definitívne premenila na rovnaký nástroj, baranidlo proti Rusku, akým bola Ukrajina. Od tohto momentu môžeme hovoriť o európsko-ukrajinskej kríze, čo potvrdzuje rovnako hysterická reakcia Kieva a európskych hlavných miest a zámer USA, dočasne zmraziť túto krízovú oblasť a presunúť svoje hlavné úsilie iným smerom. V inej situácii by Európska únia uvítala možnosť, kým sú USA za neprázdnené inde vyťažiť maximum z riešenia krízy. Teraz však Európa panikári, rovnako ako Ukrajina už nemá samostatné vojensko-politické a finančno-ekonomické možnosti na riadenie krízy, čo znamená, že nie je schopná nielen hájiť svoje vlastné záujmy, ale ani ich mať. Rovnako ako Ukrajina potrebuje vodcu, pána, ktorý stanoví úlohu, poskytne zdroje na jej riešenie a zaplatí za vynaložené úsilie. Ak použijeme polnohospodárskú terminológiu, Európska únia sa po Ukrajine zmenila na nezávislého výrobcu, na nájomného robotníka na cudzom panstve. Zostáva nám teda na posúdenie len globálna úroveň krízy, ktorá priamo súvisí so záujmami USA a ich plánmi najprv zachovať a potom obnoviť globálnu hegemóniu. Samostatná formulácia otázky zachovania globálnej hegemónie svedčí o tom, že sa ocitla v ohrození, čo znamená, že globálnej americkej ríši začali chýbať zdroje na jej udržanie. Z toho nevyhnutne vyplýva záver že USA potrebujú pritiahnuť dodatočné vonkajšie zdroje na riešenie vzniknutého problému. To bolo jasné všetkým vrátane Kieva a Bruselu. Niektoré veci však degradované európsko ukrajinskej elity nepochopili, čo ich doviedlo ku katastrofe. USA otvorene vyhlásili už koncom 90. rokov, že zdroje potrebné na zachovanie, vtedy ešte zachovanie, Hegemónie majú v úmysle získať od Ruska a Číny, ako svojich najnebezpečnejších konkurentov. Zdalo by sa, že Európskej únii a Ukrajine, ktoré sa chystali podporovať USA v ich boji, nič nehrozilo. Verili vo všemocnosť USA. Kiev aj Brusel vopred vyhlásili nárok na svoj podiel z trofejí nového amerického víťazstva ale kvôli svojej postupujúcej deintelektualizácii prehliadli jednu jednoduchú myšlienku. Ak totiž USA už nemajú dostatok zdrojov na udržanie hegemónie a Rusko a Čína sa nemienia vzdať milosti víťaza, kde získať zdroje potrebné na víťazstvo nad nimi? A USA sa chystali tieto zdroje získať práve od svojich mladších partnerov, ktorí sami trpeli nedostatkom zdrojov a počítali s tým, že USA im ich v mene boja proti Rusku nahradia. Počítali však márne. Úplne márne. Spočiatku plány USA nezasiahli Európu. Do začiatku nultých rokov Washington vychádzal z toho, že najskôr pokojne a bez náhlenia udusí Rusko v priateľskom v úvodzovkách bratských krajín v ktorých sa na tento účel dostali k moci farebné režimy, pripravené zničiť svoju vlastnú krajinu v záujme amerického víťazstva nad Ruskom. Zamyslite sa, prečo USA zvrhli celkom proamerického kučmu, ktorý dodnes vystupuje proti Rusku, a zosnulého ševarnadzeho, nahrádzajúc ich zjavne menej schopnými, ale zvonku ľahšie, Ovládateľnými politikmi, teda Juščenkom a Sákašviliom. Problém je v tom, že sankčný mechanizmus, ktorý bol v roku 2022 použitý proti Rusku, sa pripravoval a mal byť aktivovaný oveľa skôr. Na tento účel USA provokovali vojenský konflikt Ruska s niektorou z postsovietských republik, pričom boli absolútne presvedčené, že Moskva okamžite rozbije politické novotvorenie a pripojiť si jeho územie, čo bolo logické. To by dalo dôvod obviniť Rusko z nevyprovokovanej agresie, porušenia všeobecných všetkých medzinárodných noriem, v snahy o obnovenie ZSR v hraniciach z roku 1991, alebo ruskej ríše v hraniciach z roku 914. Dosiahnuť medzinárodnú izoláciu Ruska, potlačiť ho a a po dosadení proamerickej vlády z miestných liberálov v Moskve využiť Rusko proti Číne, rovnako ako boli práve využité bývalé republiky proti samotnému Rusku. V skutočnosti teraz funguje ten istý systém. Len teraz Trump považuje za perspektívnejšie najprv udusiť Čínu a potom ju využiť proti Rusku. Žiadne silné a nezávislé vlády v krajinách baranidlách po tom, čo splnili svoju úlohu, sa neplánovalo zachovať. Mali sa premeniť na niečo ako súčasný Irak alebo Sýria, rozdelené na vzájomne nepriateľské regióny s podmienečnou centrálnou vládou, pričom centrum, aj autonómne a de facto úplne oddelené ako Kurdi v Sýrii a Iraku, okrajové oblasti by boli úplne závislé od USA a územia by v skutočnosti spravovali. Americké spoločnosti, ktoré by vykoristovali ich prírodné bohatstvo s oporou o americké súkromné vojenské spoločnosti a miestných kolaborantov. Rusku sa vďaka šikovnému politickému manévrovaniu podarilo čiastočne vyhnúť americkým sieťam v roku 2008 aj v roku 2014, ale keď sa už v roku 2022 tento plán úplne podaril, Ukázalo sa, že USA už nedokážu rýchlo a efektívne zničiť Rusko ani samostatne, ani s podporou celého kolektívneho západu a dokonca ani brátských štátov bývalých republik z SSR. A globálne rozloženie síl sa zmenilo v neprospech USA. Nakoniec vnútorná kríza západu počas tohto obdobia nadobudla systémový charakter a vážneho teda západ oslabila. Bolo potrebné modernizovať schému, čo urobil Trump. V podstate zostala rovnaká. Obnoviť hegemoniu prostredníctvom zavedenia americkej kontroly nad cudzími zdrojmi, čo sa dosiahne zničením príslušných štátnych útvarov. Proti posilnenému Rusku a Číne, ktoré si získali vlastné skupiny podpory, však boli potrebné dodatočné vonkajšie zdroje. To, čo bolo možné vytlačiť z postsovietských krajín na tradičnej periférie slobodného sveta, bolo katastrofálne málo a tieto krajiny v miere svojho zániku poskytovali čoraz menej a menej. Prišiel rad na najbližších amerických spojencov, aby sa stali zásobovacou základňou. Európu určili na túto úlohu ešte za Bidena, keď ju prinútili vzdať sa vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce s Ruskom. Nie len, že jej za to nič neposkytli, ale dokonca na nej zarobili. Predávali americké energetické zdroje a zbranie za trojnásobnú cenu. Všimnite si, že USA nešli cestou, ktorú navrhol Orbán. Teda ak chcete, aby Maďarsko participovalo na blokáde Ruska, zorganizujte dodávky energetických zdrojov za rovnaké ceny. Ale radšej dovolili Budapešti samostatne obchodovať s Moskvou. Pretože keby prijali Orbánovu ponuku, to isté by požadovali aj ostatní Európania. Američania však, ako už bolo spomenuté, nemali v úmysle platiť za spojencov. Spojenci mali platiť za nich. Za Trumpa je v stratégii národnej bezpečnosti USA podobná úloha ako v Európe zničiť sa a zahynúť v záujme USA stanovená aj pre indicko-tichomorských spojencov Washingtonu. To znamená, že máme dočinenia so systémom. Nazývam to novou globalizáciou, ktorá sa od starej globalizácie líši tým, že globalizátori 90. rokov slubovali celému ľudstvu spoločný globalistický raj, Zatiaľ, čo súčasní nič neslubujú, lebo nemajú nič, okrem túžby zostať posledným živým orgánom agonizujúceho systému. Je to ako u človeka. Srdce sa zastavilo, Mozog zomrel, ale vlasia a ešte rastú a v organizme sa tvoria plyny. V rámci novej globalizácie nemá nikto šancu prežiť. Ani USA. V jej rámci sa môže bojovať len o to, kto zomrie ako posledný. Presne preto, vystupujúc proti novej globalizácii, Rusko a Čína vedú vojnu o život, o právo žiť a rozvíjať sa, zatiaľ čo USA a ich spojenci, či už za Trumpa alebo pred Trumpom, Bojujú o právo byť posledný vrádená hrob. Preto všetci, ktorí si vybrali USA vrátane rátane Ukrajiny a Európy, si vybrali smrť. Americká koncepcia obnovenia hegemónie USA v rámci novej globalizácie v podmienkach rastúceho nedostatku zdrojov systému pre nich neznamenala iný výsledok. Zomreli v okamihu, keď sa rozhodli pre USA. USA ich zabili, pretože potrebovali zdroje, ktoré Ukrajina a Európska únia potrebovali na udržanie života. Washington v najlepších kanibalských tradíciách jednoducho zožral svojich spojencov. Rusko a Čína ponúkali a ponúkajú všetkým, ktorí sú s nimi a všetkým, ktorí ešte váhajú, ťažký boj s novou globalizáciou a s ňou spojenými nebezpečenstvami, ale život a spoluprácu v mene života. Preto nech už banderovskí memoáristi napíšu čokoľvek, už na koncepčnej úrovni to boli práve Rusy, kto vystupoval ako obrancovia a ich nepriatelia ako vrahovia. No a to, že pri obrane pred vrahom niekedy treba zabíjať, je známe všetkým a nerobí to z obrancu zločinca. Za mňa na dnes všetko. Ľučia sa Monika a Dušan. Dopočutia v pondelok.